Emre és Gulyás Balázs is. Mint az online csatorna fogalmazza, vendégei kiosztanak egy-két sallert a politikának és a közéletnek. Az első adás pénteken este 6 órakor tekinthetik meg, a műsorvezető Perjé Zoltán lesz. Kommentár?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 Oseri, következzék a két telefonszám 061489099 valamint egy. 06 aztán kapcsolom majd Filipov Gábor, Navracsics és Tibor, ma nem, karácsonygergeit és bácskai Jánost, aztán elmegyek, meg vagy át kell öltöznöm, már hamarabb leszek az atv mert lesz egy értekezlet, amelyet, ha nem is kiprovokáltam, de kezdeményeztem, nem feltétlenül pozitív értelemben, bár mostanra azért pozitívabb sokkal a helyzet, mint volt.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 Jó, csak mér, az, az, a, az a helyzet, hogy ugye kell a kamera felvételmet, nap többen cáfolták ezt. Most az a kérdés, hogy az albán kormányt is, soros György irányítja. <tos> és aztán ne hát... felejtsen, hogy azt mondta este, hogy a legfontosabb ma az Kurták György bemutatója a vilánoi szkálában, ott viszont egy másik értékrendet választott. Azt nem hallgattam is de tudtam, hát, hogy ez az, egy ez az, ez az. <tos>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 Ezt ma el fogom mondani az értekezleten, nem tudom, hogy osztatlan siker fogja aratni azt, amit mondok. Jó reggelt. Jó reggat kérlek! Szerintem egy futballbíró akkor jó, ha nem lehet észrevenni őt a pályán. Ez nem tudom, miniszterelnökre vonatkozik-e, Nem. talán Nem, nem, nem. Mint a példa mutatja, nem. Hát én jobban szeretném, hogyha... Hát az egy másik kérdés, hogy ön jobban <gül> szeretné, de amiről ön, ön beszél, az a konszolidáció. Vagy legalábbis közelebb áll a konszolidációhoz, mint ez Magyarország most áll. Hát egy minis, magyar miniszterelnök nem az a feladat, hogy észrevétlen legyen. És nem, minden ma, nem, nem, nem, nem, maga nem, nem, nem, nem. A magyar miniszterelnök az az érdek, hogy ne legyen konszolidáció. Tudja, amikor folytában háború van, akkor ő nem tud azzal foglalkozni,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 Én Dehát erre azt mondom, hogy ügyes, ha rajta múlna, nem így lenne. De el kell ismernem, hogy amit ez tesz, az intellektuálisan néha lenyűgöző, morálisan botrányos. De hát mit kezdjünk azzal, ami morálisan botrányos? és amúgy lenyűgöző. Ebben mit kezdjük? Hát néze egyrészt erről lesz szó hétfőn, a nagyon messziről jött emberben, részről pedig vagy itt beszélgetünk, vagy a szerencsésebbie elmegy Magyarországról, mert ez nem olyan dolog, hogyha esik az első akkor otthon maradunk. Én nem azt mondom, hogy innen el kell menni, de aki ezzel nehezen tud együtt élni, az csak akkor kerül ki a hatás alól, ha fogja a gyökereit, és átmenetleg vagy tartósan, Máshol viszi. Hát nem tudok mit mondani. Hát sajnos én sem. Jó reggelt! Kölcső vagyok, szóval hatok, hatkész Már múltkor is szabad, szavalja. Örök sor. Nem tudhatom végül üdvözölnökkel, vagy elszállhozok. Egy biztos. Az ellenkező helyen szeretnék lenni nincs semmi, ez volt. További szétmény, Zsolt. Én, mint vándor, azt tudnám mondani, hogy azt vigyék hírva a spártaiaknak,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 061489999, és 0367 06 716 egy. Kámánolga, havas Henriken, egy televízió. 0614890999 és 06367161 hétfőn. 19-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Bakács Filipov önök meg én. Jöjjenek el, biztos jó lesz. A belépés díjtalan. Egy perc múlva lesz 418 8 mondandó van. 0614890999 és 7 7 1 1 1. Az örkény István féle pogácsa, az most maga a Gruevski. Ő egy pogácsa. És most is való úton van. Hogy milyen volt a Rüliggel való találkozó? Fantasztikus. Hogy milyen volt a lányommal való találkozó? Fantasztikus. Ha senki nem telefon, akkor felhívom a Filippovot. Ez nem fenyegetés. 0614890999 és 06367711610. Öröget. Nem hallottam végig, hogy mi, mi lesz ma este 6 óra, a Magyar Egyesen. Az N1 televízióban indul a Schaller címűsor, és benne lesz Kálmán Olga, Havasherry, Parakovács Imre, és még sokan mások. Az N 1 Igen, az egy internetes jobboldali, a Jobbik televíziója. Aha. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önök műsorismertetést hallottak ebben a 12 éve uliaknak, nem? És, fele, és egyébként is csak felettébb korlátozottan ajánlható műsorban. Fölhívom én ezt a filippo Mi szólnak hozzá? Biztos megint a lesz. Mindig úgy beszél, mint a Mijkszner Mihály Avdzen akadémián.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 A kevés alvás összefüggésben tudálni. A kevés alvásnak meg egyáltalán az egész igen. életmódom ezzel összefüggésben lehet, de képes vagyok Köszük valamit változtatni. Igen, mindent komolyan veszek. Téged is komolyan vesznek a lányomat is, a lányát. egyáltalán az életet. De közben igyekszem jól érezni magam. Fantasztikus találkozás volt a rűriggel. Nagyon, nagyon izgalmas életem van. Ilyenkor mindig félek attól, hogy meghallok. Szóval és tettel Miközben délelőtt fogok találkozni egy tv műsor felvételén a feleségeddel, de nem erről fogunk beszélgetni, bár erről is beszélgethetnénk. Megnéztem, tehát azzal még később feküdtem le az általad ajánlott műsor számot, az Egyenes Beszédből Hídvégi Balás beszélgetett Róna Iegonnal, vagy fordítva. Utána pedig gratuláltam az Egonnak, aki megköszöntötte. Akkor nem én nem voltam az egyetlen ezek szerint. Nagyon jó volt az EGON.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 Nem kiütéssel nyert az Egon, pontozással, szoros pontozással, miközben a legszomorúbb a történetben az, hogy az igazság nem győzhetne szoros pontozással. Az igazságnak annak világlannia kéne, mint a napnak, és nem is kerülhetne egy szorítóba. Ez a Gruhevski történet valójában, lásd be, ez Andy Vajnának készül, ebből film lesz. Abszolút, abszolút. Lehet, hogy nem is Endi már, hanem magasabb szinte szinte. Azért ilyen történetekben az igazság most nem, fogom, nem fogok úgy pontosan idézni, de világlóan ritkán szokott győzni. Mert a, Mi szokott ilyen, el, nem értettem. A, hogy az igazság az ilyen, ilyen ügyekben kevésbé szokott világlóan győzni, mert ez, ez tipikusan egy, egy, egy geopolitikai történet, amely egy ilyen izgalmas kém történetnek varáncázva és az ilyenekben azért a teljes igazság az ritkán szokott kiderülni.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 hogy az Egyesült Államokkal nem feltétlenül mindig a békés egymás mellettődés lesz majd a, a, a viszony, hanem létre kell hozni egy olyan ütköző zónát, ahol a két nagy közötti konfliktusokat kilesít. És, és, és erre mire -e. alkalmas Macedónia? Vagy mir alkalmasabb, mint más területek ott a Balkánon? Hát, hogyha Ukrajnától a nézed a térképet, akkor itt egy itt egy határvonalról beszélünk, amely egyértelműen során tartozott, sem a nyugaton, sem a Kelethez, hogy most ilyen lehetősítően, Fogalmazunk, és hát az ütköző pontosan erről szól, hogy a két, két hatalom az, az, az ebben a zónában tudja. A Macedónia uh, praktikus, vagy előbbi kérdés? kérdés? Abszolút praktikus. Mert hogy a két nagy hatalom szempontjából abszolút praktikus. Az, hogy Macedónia ki az olyan, mint egy NATO támaszpont, vagy az NATO támaszpont, vagy orosz támaszpont? Lényegében igen. A, ezt akár Szíriában is meg lehet figyelni, mely nagyon sok országban még ennek minden, minden, minden eszköz bevetésével szokták szoktak lépésről lépésre előre haladgatni, Ha valaki emlékszik Ukrajnában például a, a, az orosz ortodox szegyháznak az előrenyomulására a 2000-es évek elején, az is ezt szolgálta, de a végtánségig lehetne sorolni ezeket a ezeket okay. a... Oké, mit akarnak az, az oroszok? Az, az oroszok azok legalább tíz éve próbálják megakadályozni a Macedóniának a NATO csatlakozását. A NATO az ugye Értelemszerűen és érthetően egy neurálgikus pont az orosz külpolitikai gondolkodásban, tehát hogyha Macedónia csatlakozik Montenegróhoz hasonlóan például a NATO-hoz, Montenegró ugye nemrég csatlakozott, akkor ez egy újabb terület lesz, és az orosz befolyás. Mit akarnak lehet, az amerikaiak? Hát az amerikaiak még nyilván ennek, a, ennek az ellenkező. Oké, okay, és akkor jön a legfontosabb szereplő, akikről eddig a legkevesebbet beszéltünk, mit akarnak a macedonok.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 ez ugye mindig okay. Tudják-e a macedonok, hogy őket mindenki befolyásolni akarja, de legalább kettem? Szerintem igen. És a macedonok ezért kiváltságos az, helyzetben az, az, az, az, az érzik állj, magukat? Állj. Tehát úgy érzik magukat, mint hogyha egyfajtában a milánói szkála színpadá lennének? Nem tudom, hogy ez mennyire, Nekem van néhány macedon akik ezt nem, nem, nem, nem kitüntetett helyzetnek érzik. Tehát amikor, amikor mindenféle ilyen orosz titkosszolgálati befolyási kísérletek lepleződnek le, azért nem kellemes szerintem egy adott állam uh, polgárának. Sokkal kevesebb lenne az, hogy a szuverén el lehet dönteni a saját ügyekben. Macedóniának ez jelen pillanatban nem annyira uh, adatik meg. Okay, ami hát ez hát a jó ha pérdés, van egy kívülálló ember, aki nincs,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 mindenképpen az pénzügyi eszközökkel, szolgálati eszközökkel, illetve ilyen uh, tudásexporttal, tehát, hogy például, amikor a, ezt, a, ezt az egyre autoliterebb rendszert kiépítették Macedóniában, ott azért minta volt például az orosz politikai uh, gyakorlat is. De leginkább egyébként pénzügyi segítség, meg diplomáciai segítség volt, de szakott szóba jönni. Hol jön a képbe Soros György? Soros György ott jön a képbe, hogy nagyjából 2011 15-től a, a macedon kormánynak a retorikájában Soros György lett az az ellenség, aki összefog mindenféle belső ellenségekkel annak érdekében. Ebben Magyarország alatt, hatását lehet kimutatni, mint egy újabb ellen, vagy önállóan jöttek le? Hát olyannyira önállóan, hogy inkább Magyarországon lehet kimutatni a macedon hatást, ugye ezt az egész stopsoros soros történetet, ezt a Grúeszkét találták ki, tehát ez egy onnan átvet, És a Grúeszkét találták ímpont. ki, vagy a Putyin találta ki, és odaadta a Hát magát a jelszót, azt én Macedóniából ismerem elsőként, de lehet, hogy rosszul tudom. A Soros mint ellenség az egy sokkal-sokkal régebbi, inkább Dél-Kelet-Ázsiából, Ázsiából átszivárgott. Oké, okay, milyen tevékenységet folytat a Soros György Macedóniában? Soros György személyesen semmiért, Na, azért na, tehát meg fogsz foglalni, hogy a Macedon civil szféra az hagyományosan nagyon gyenge volt a 90 es években, sőt a 2000 es évek legelején is és a 2010-es évek elején, ha jól emlékszem, 2012-ben született egy olyan megállapodás, amely szerint az Egyesült Államoknak a külső ilyen uh, szféra segítő pénzügyi segélyeit, azokat a, a helyi uh, Open Society fogja koordinálni, uh -huh. tehát egy koordinációs van szó. Ezt egyébként Gluetszki írta alá ha jó emlékszem talál magában Soros Györgyel, hogy ez a szervezet fogja osztani a civil pénzeket. Uh, itt mindenféle ilyen ilyen uh, jótékonysági, oktatási, meg ilyesféle tevékenységeknek a működéséről van szó, illetve hát a hatalom ellenőrzéséről, és hogyha a hatalmat ellenőrzi a civilszféra, akkor a civilszféra ellenség lesz a hatalomnak a szemében. Ez egy Ruhelszki, aki egyébként Soros György ezébe adta ezeknek a pénzeknek a koordinálását, nagyjából 2015-től kikiáltott a fő nemzeti ellenségnek, Soros a cia és az Albán kisebbséggel együtt működve Én jól értem, hogy Grueszki nem volt eleve rossz ember? Menet közben rossz Hát ez, ez a rossz emberség a politikában mindig egy nehéz kérdés, hogyha úgy, úgy közelítjük meg a dolgot, akkor Grueszki egészen olyan 2008-2009-ig a nyugati szövetségi rendszernek az elköterődött és az uniónak a uniós csatlakozás fő támogatója volt. És akkor jött Putin, egyébként, és azt mondta, hogy van bocsánat, az a pénz. Ez fontos, egyébként pedig a, például a, a Macedón választások demokratizálásának az egyik út aztán egyszer csak 2008 körületben megtorpant, és ő lett a főkerék kötője. Oké, okay, a, a Putin Macedon felajánlott neki egy jelentősebb összeget, hogy ezen ne arra felé menjen, mint amerre felé ment, vagy ez hogy működik? Hát, hogy ez konkrétan egy, egy felajánlásával történik-e, vagy más előnyök, a beígérésével, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy, a, hogy pont ez az időszak, amikor Bulgáriától, Szerbiánát, Macedóniáig az orosz befolyáshoz megjelenik, és nagyon hirtelen irányváltásokat látunk meghatározott politikusoknak a politikában, és Ruhezki is közéjük tartozik. Az azért nagyon-nagyon-nagyon beszédes, hogy a 2000-es évek elején még egy nagyon kemény NATO- és EU-parti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 Igen? A, csak a, csak a Solos György által befolyásolt bíróságról annyit, hogy a nemzetközi közösség azért nagyon élesen figyelte ezt a perc, mert tényleg komoly vádakról van szó. És hát itt akár tetszik akár nem hangfelvételek, fényképek, dokumentumok sokassága bizonyítja az ő bűnökséget. Tehát itt nem, nem, nem kérdőjel beszéltünk arra, hogy egész korút másrészt. Hát nem megkérdőzhető, de tegnap tapasztalattuk, hogy mégis van rá igény, hogy megkérdőjelezzék. Én azt kérdezem tőled, hogy hol jövünk a képbe mi? Mi az ütköző zóna egyik mostani kulcsáronaként jövünk a képbe olyan szempontból, hogy itt egy nagyon érzékeny és uh, ingoványos, diplomáciailag és politikailag ingoványos műveletről van szó most, hogyha Zuevsky-nek a kimenekítéséről beszélünk, és ez kellett egy olyan közvetítő végrehajtó, aki magára vállalt ennek az egész út. Oké, Hegedűs István arról beszél a New York Times-ban, amiről mi is beszélgettünk igazán. tegnap,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 azzal, hogy ebben legyen jogi autó, egy attól, hogy maga a, a tette lehetővé azt, hogy tudhassa a világ, hogy hol van, hiszen ő tette közé a Facebookon, amit igen, a 444 ugye. kiszúrt. Én próbáltam elérni az újságírót, hogy ez hogyan van, hogy valaki felfedezi, hogy valaki nézi a Gruelszky Facebook oldalát. Tehát, de, de, de, de, hogy ö, nem. Szerintem itt arról van szó, hogy a, a Macedon sajtóból ez nagyon gyorsan szétterjedt a világban. A 444 né pedig a, inkább az angol sajtót szokták figyelni.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 Nem érkezhetett volna, itt szóval már a spekulációk találják. De olyan a szüveg, miért nem a úgy szól, hogy Szerbián és Magyarországon, vagy Albánián Szerbián és Magyarországon keresztül imáron Oroszországban vagyok, élvezem Vladimir Putyin vendégszeretetét, szevasztok. Hát, Hiszen azért, nem, az, az, azért kérdezem ezt, mert azért e, az Assange van, ugye ő, ő van guatemalai nagykövetségen? Hát, hogy azt nem tudom, de igen. Jön a következő Londonban következő igen. Következő. Tehát azért attól tartok, hogy a Grueski nem akarna a Korintia szállóban tartósan maradni, legalábbis annyig, amíg a zászás van ott az, az ottani követségen. Én nem tudom, hogy ő meddig akar ott maradni, de azt a, a helyedésre abban egyetértek, hogy erre lehet számítani, hogy ezt csak Oroszországban fog felbukkanni. De az is lehet, hogy már most ott van.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 és aztán sose érkezik meg, hanem azt mondják, az amerikaiak elküldik Orbán Viktornak, hogy nekik miük van, és azt kérdezik, hogy szeretné Orbán Viktori, ezt más is lássa. Spekuláció, de én tartom. De ezzel Orbán Viktor is tisztában van. Azt is valószínűnek tartom. Azt Orbán tudom, Viktorról most tudom, kiderül, hogy tényleg egy nagyjátékos, hogy ez most egy jó értelmében vagy rossz értelmében mondjuk, ez lényegtelen, de egy nagy játékos. Hát illetve az, hogy jobban mérje ezzel az erőviszonyokat és a lehetőségeket, mint az elődeira hasonló hitapolitikáknak a, a keretében. Megfenyegeti-e hasonló módon a Putyin, hogyha Amerikának enged, az mivel jár együtt? Ezt is én tartom. Bár és most ő neki mi van a kezében? Ugyanazon a vagy ő neki kezében, mint az amerikaiaknak? Nem hiszem, hogy pontosan ugyanaz, de, de nagyon csodálkoznak, hogy hát az orosz külpolitikát ismerve nagyon csodálkoznak, hogy semmi nem lenne. És oké, kell. akkor viszont teljesen nevetségesítéve a történetet, működben nem nevetséges, akkor az amerikaiak és az oroszok is kicserélik egymás között, hogy neked mi van? Na, ez, erről viszont hogy tényleg fogalmam. Az, azt nem hiszem, hogy nincsenek információk arra, hogy a másik kezében mi van. Mi a most ütköző zóna vagyunk a az szó átvitt értelmében? Bizonyos értelemben most már igen, hiszen, hiszen Putin egyik legfőbb szövetségeseként vagyunk EU- és nato tagjállam, tehát ilyen szempontból mindenféle. Két Én két ugye jól érzékelem, hogy bár viccesen beszélünk, ez nem egy vicces szituáció. Én nem is beszélek viccesen, szerintem ez egy borzasztóan nagyon. Azt szóma, kérdezem tőled, hogy a magyar nép, amelynek nem kötelessége minden pillanatban minden eltisztában lennie...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 veszélyes, kockázatos telepként jelenik meg mostantól, de igazából részben eddig is, például a NATO-nak a gondolkodásában, az USA külpolitikai gondolkodásában, és ami ideológiai kapocs volt mondjuk eddig Trump és Orbán között, és ami egy, egy ilyen kezelhető diplomáciai kapcsolatot teremtett, az azt az szerintem nem fenntartható egy ilyen történet. Oké, okay, akkor beszéljünk magyarul, és abszolút viccelődve, bármint a részemről, akkor ez járhat azzal a szóképletes értelmében és érteni fogolt, hogy holnaptól nem lehet kapni banánt?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 mert az mind a két oldal érdekeit tudja Oké, okay, de érteni. az, de ugye te nagyon pontosan beszélsz, közben én rengeteget kérdezek, de ezzel együtt jól bírod a sorat... Mint a hidrégi. Mint a a Hogy annyiban sántítál a logikád, hogy amennyiben az a kártyacsata, amiben most beült Orbán Viktor, nem felvérve, hogy milyen pénzekkel pókerezik amerikai partnere és az orosz, ha ebben veszít, akkor ugyanakkor az ország kikerül a bűvkörből, mert Orbán Viktor nélkül ez az ország nem marad ugyanolyan, mint amilyen volt. És ugyanakkor. De, Igen? Bocsánat, pont arról beszéltem, amiről én beszélek. Tehát, ha csak tehát Macedónia, megint csak térjünk vissza oda, hogyan bukott meg Dueszi, hogyha visszaemlékszel rá, akkor ha jól emlékszem, 2015 volt a fordulópont, amikor a IF, a ugye a későbbi, későbbi országvezető,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 Abszolút, tehát Macedóniában ez történt, uh, ott a, ott a gruetszkéknek ugye tíz éven keresztül volt, ha nem is, nem is kéthalmas többsége, de azért relatíve biztos többsége a törvény. De most a polgárháborúról Aztán, beszélünk? Nem, nem, nem, nem, semmiféleképpen nem polgárháborúról van szó, de, de egy, egy cinkelt belpolitikáról, amikor már, már én sem fogom tudni itt tiszta azt mondani, hogy is spontán belpolitikai dinamikák jövégén de a Ha ez bekövetkezik, akkor olyan belpolitikán következik, amilyen még nem volt. Hát, amilyen Macedóniában volt, amikor már, már behatoltak tüntetők a parlamentbe, és ott fizikailag bántalmaztak politikusokat. Ez létezik, ilyen van a világban, hogy Magyarországon ez megtörténhet, ezt én nem tudom. De, az, hogy nem de az közelebb egy, van az, múlt... az ajtóhoz, mint korábban volt. Igen, tehát hogy nem, nem az elmúlt nyolc év logikája szerint fog működni egy rossz forgatókéves esetén a magyar politika, azt én nagyon, nagyon elképzelhetőnek tartom. És akkor te olyan leszel, mint a ha a, a, a, a, a, a, a, a, a pilóta, aki azt mondja, hogy jobb oldaliszány ég, bal ég, én egy szigetről beszélek, hogyha ott kinéznek, vagy ezt innen fogod nézni? Reméletőleg már nem innen fogod nézni. Megnyugtató. Köszönöm. Hétfőn találkozunk. Oké, okay. szervusz. Filipov gábor hallották. Valami hozzászólás, valami vidám milyen jó hallgatni. Hogy valójában mi itt a Filipóval együtt soros kezében vagyunk, és hülyeségeket beszélünk. Barátaim, szeretnétek egy kis, de stabilizált Magyarországot egy ennél nagyobb mértékben, vagy mit szeretnétek? Jó reggelt. telefonál, szúlaljon már meg. Jó reggel. Ez kurva jó volt az interjú, bocsánat. <gül> <Na>. És megnyugodott? <gül> Komolyan, szóval állok a dugóba. Ez a pali, ez, ez nagyon ott van a spitzben, én ezt csak hallottam róla. Hú, de drukkolok neki. Na. <gül> Milyen értelemben drukkol neki? Hogy ő ezt már nem... nem fogja... <gül> a, a tehetetlen bűszét a fejemet, hogy... hogy Ebben az országban ezek megtörténhetnek, és ahogy ő utalt rá az az ember, hogy az Egon bírta, hogy Uram, ne hazudjon! Miért nem mondta neki? Nem jutottak Na. volna előbbre. Figyelek! Miért nem szólalsz meg,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 mondják azt, hogy ez nem igaz, ez hazugság. A Filipov csóvája. A megint Albánia. Barátai, itt Magyarországon vélemény. Tetszik a történet? Minden nap kis illeti műsor, minden a utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt! Próbáltam bepótolni. A bloomberg olvasom, hogy a kurtay a bemutatóját 8 perces taps követte, és ezt az AP ír adtak a Bloombergen Most néztem meg. a Bartók Rádió. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nagyon-nagyon tetszett ez az interjú, és köszönöm, hogy végre került. kerültem, most teljesen átlátom ezt a történetet és gratulálok hozzá. Ugyan azt gondoltam, amit az előzőbe telefonáló, hogy Filipov Gábor fantasztikusan helyre tette itt a fejemben a dolgokat. Higgyen, én lettem volna a legboldogabb, ha nem lett volna szükség erre a tárlatvezetésre. 06148909999 és 0636771161, jön Karácsony Gergely, aztán Bácska János, aztán megyek haza. Hát életet kicsit még sántítok. nem olyan vagyok, mint a hazug kutya. 06148909999 és 0636771161. Valaki szóhoz tud jutni, 0999 és 0636771161. 6 percünkben lesz 8 óra. Jó reggelt. Rögtön kívánok, hát ez a gyönyörű ütköző zónak közepén ülünk. De azért ennek azért volt egy előző története, hogy mégis az oroszok úgy jöttek az MDK-ból, hogy azt mondták, hogy az áton nem terjeszkedik keletre. Tehát azért itt azért nem olyan egyszerű ez a történet, hogy csak Matalóniai meg Magyarország, hanem egy olyan ütközött gyóknál váltunk megint, amiért szerint elképesztő kezdben. lenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Én ezen tudok szóval, szóval, hogy kicsit úgy vagyok, mint avval a, a rádiójáték, amikor Amerikában uh, elhitték az emberek, hogy virzeg a lókók. Szóval, hogyha ebből ebbe bármi is igaz, akkor nem tudom. Szóval maradjunk abban, hogy ez vicc volt, az, ahogy te is mondtad, hogy ez csak egy vicc. Jó. Nagyon rossz. Jó, rendben van, nem mondtam azt, hogy csomagolj. Hát, és Pedig. pedig. <gül> istenem. Jaj, Istenem, Istenem. Milyen jó lenne most betelefonálni Orbán Viktor, és azt mondaná, hogy nézd fiala, az a Filipov tényleg nagyon okos, de a helyzet a következő.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 Én azt kérdeztem tőle, hogy szégyellhetem el magam én a grueski történet miatt, nem pontosan ezt írtam, és nem írhatom meg önöknek, illetve nem mondhatom meg, hogy mit válaszolt. Mind a kitüntettek engem a bizalmukkal, egy farok lennék, ha visszaélnék vele. Ez egy nagyon jól tájékozott műsor, amely a nagyon jól tájékozottságát arra szeretné átváltani, hogy nagyon jól tájékoztasson. Az információ az embert, ahogy ezt szokták mondani, a korhatáros nagy farkúvá teszi, de egy bölcs ember nem veszi elő a sliccéből. Ha elővesz valamit, akkor ez a filippok, de ez most ne legyen félreérthető. Nem azt mondtam, hogy a Filippo vagy farok. 06148909999 és 0636771161. Hát hogy ne örülnék, hogy itt a civil rádió valamennyi hullámhosszán ilyen beszélgetéseket tudok az önök tájékoztatása érdekében adni. Hogy aztán önök mit kezdjenek vele, az már nem az én felelősségem. Én jelentettem az árbóczkorsárból, aztán lesz, ami lesz. 0614890999 és egy aki az ámulattól szóhoz jó szívesen meghallgattam amit mond. Hétfőn. 19-én este fél 8-tól nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokáljában, Bakácsal, Filipovval, Önökkel és velem. A belépés digitala, ma pedig hatkor az N1 Televízióban egy Schaller műsor. Amiről ugyan nem mondtak véleményt, én ezért nagyon szomorú vagyok a hírhalatán. 0614890999 és 0636771161. Először. Tell először. How can you ever let my home in to display? How can you ever stop hangosan hallgatom, azért sipol. Egy perc múlva lesz 8 óra. 06148909999 és 0636771161 másodszor. CIVI RÁDIÓBAN Hírek az országból és a világból Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok Megnyugodhatnak az Angliában dolgozó magyarok a brit eutakság megszűnésének Feltétel rendszeréről szóló szerde közzétett megállapodás tervezet szerint Megkötések nélkül Nagy-Britanniában maradhatnak azok a külföldi EU állampolgárok, akik a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig már 5 évet eltöltöttek az országban az 585 oldalas szöveg tervezete szerdán késő este tette közzé egy időben Nagy-Britannia és az Európai Unió, miután a brit kabinet 5 órás vita után jóváhagyta. A dokumentum alapján azok a külföldi EU állampolgárok, akik az átmeneti időszak végéig még nem töltöttek el öt évet, az Egyesült Királyságban szintén maradhatnak, amíg ki nem töltik az öt éves tartózkodási időszakot, és ezután ők is állandó letelepedési jogosultságot kapnak. Krisztin Lagarde az IMF vezére szerint a világi egybankjainak el kell gondolkodniuk a digitális pénz kibocsátásán. Számol be a hírről a CNBC. Lagarde egy Szingapúri FinTech fesztiválon beszélt arról, hogy egyre csökken a fizikai pénz iránti kereslet a világban, miközben a központi bankoknak feladatuk lenne, hogy pénzt biztosítsanak a digitális gazdaságnak. Bár az IMF vezér szerint a bankokban tartott betétek már most is digitalizáltak, egy digitális valuta is működhetne ugyanúgy állami garanciával, mint ahogy ma a készpénz. Régészek egy csoportja 4000 éves macska és karabeus múmiákat tárt fel az egyiptomi szakkara közelében. A mumifikált állatmaradványokat a szakkarai nekropoliszban az ötödik dinasztiát alapító időszámítás előtt 2500 évvel uralkodó Usserka fáraó piramis komplexumának közelében azonosították. Számol be az MTI. Az ősi egyiptomiak hitvilágában a macskák különleges helyet foglaltak el a túlvilági életben. Az karabeuszok ugyancsak vallási jelentést hordoztak egyebek mellett, a napisten ré szimbólumának is számította. Mit, hat, mit tud, ha Gyurcsájra volt Macedon miniszterelnök? Jó reggelt, lát? Hát figyelj, ugye gyakran idézem a, a szabadon Eszterházi Péter, akinek valamelyik fia sok közül azt mondta az apjának, hogy apám, én akarok élni, amire azt mondta állítólag az Eszterházi, hogy fiam, éj kalandosan. Ez most úgy kiterjeszthető, Sokan élünk kalandosan. Igen.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 Hogy ezt a feltételt szabú címé a mondja. Miközben az ember azt gondolja, hogy szabú címé a mondja, de valójában szabú céme a szája mondja, de valójában a karácsony mondja, de mégse a karácsony mondta. Ez egy szereposztás Ez egy. Most talán annyit mondhatok, hogy ez egy baki volt, és erről nem a tími tehet, hanem mindketten, hogy ez elhangzott és így hangzott el. Ennek nem kellett volna elhangoznia? Nézd. Abban az. Ez egy vitatható dolog, hogy kellett, vagy nem kellett. Az biztos, hogy... hogy Ugye, ö... Konkrétan a szöveg, Szabó a kielentette, csak úgy tudják elképzelni a szövetségi politikát, ha jövőre az önkormányzati választáson Karácsony Gergely lesz az uglói polgármester jelöjt, és ezt a szövetségeseik helyi, regionális és országos szinten is támogatják. Na, ö, ja, az, az, az, az ezzel a rubanc, hogy... Ö,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 Mert titkos, vagy mert le akarjuk tagadni, vagy azért, mert nem tartozik az emberekre, hanem azért, mert az ember, amikor párthoz ilyen dokumentumokat, vagy ilyen stratégiai elképzeléseit, akkor azok a politizálását határozzák meg, és abból kell észre hogy ezek vannak. Ugye én most már a második politikai kérdésem. Be... mondani hogy ennek azért van politikai jelentősége szerintem, amit az előbb mondtam neked. Tehát, hogyha. hogyha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 Igen, azért mondom, hogy ez egy, én ezt egy bakiként értelmezem, és, és nagyon nem is szeretném havosítani. É, Jó, megtisztál, hogy megtisztálsz a magától. bizalmaddal, és ezt a hallgatóknak is elmondod, de ez a baki elhangzott, és innentől kezdve mégiscsak egy sajátságos ö, indítvány volt, ennek megfelelő következményekkel hozzátéve, hogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy amit kérdezek, az a tartalmát tekintve helytálló-e, hogy jelen pillanatban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 ami elindítja azt a politikai menetrendet, amit, amit én helyesnek gondolok. Az előválasztásról beszélünk? Igen, és annak bizonyos paraméterei Így van, így van. biztos, hogy nem fogok szóval elveszni, megvédé. mert csak elveszni tudnánk benne, mert ugye igen, ezek azon, most... azt mondtam, ezt vagyjuk Vagy uh... hát nem, nem, nem szívesen beszélek róla, csak ez a lényege. Tehát,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 közölménykutatás, mert magát a kutatást nem közölték, de hát ugye viszonylag komoly újságéró tollából született egy cikk, ami hát ezt egy felmélesen hivatkozó azt mondja, hogy talósíts vannak, hogy meg, hogyha egy jelölt van. Szerintem ezt egyébként senki nem bonyolja a kétségbe. És ezt mindjárt benned jelölték meg, és hát... az, az, az, az, az arról is szólt a cikk, hogy azt te lennél. Igen és, és, hogy igen, és hogy a ma ismert jelöltek közül én vagyok az, aki, aki, aki ezt a győzelmet tudja hozni. én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 nem tartom egy, egy, egy, egy szégyellni való dolognak, hogy én nem fogok egy hülyeség miatt elengedni eh, valamit, amit egyébként szeretek csinálni, amit szerintem egyébként a választópolgárok eh, egy jelentős részének, vagy többségének a mege, megelégedésére csinálom. Tehát, eh, és még egyszer mondom, ez nem csak arról szól, hogy, eh, hogy én, nekem mi azért kis személyes kis nőnükkém, vagy én mi szeretnék csinálni, hanem hát arról is van szó, hogy... hogy, hogy, hogy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 amit tovább rondít az a szituáció, hogy erről különböző TV műsorokban és nyilatkozatokban szó van, hiszen mi ketten beszélgettünk már erről négy szem köz, de nekem eszembe nem jutott az, hogy azt itt idézem, hiszen azért beszélgettünk négy szem köz, mert nem akartunk ahhoz további résztvevőket, és eszembe nem jut most se, hogy erről beszéljek, csak elmesélem az embereknek, hogy mi szoktunk beszélgetni, vagy másokkal is szoktam beszélgetni. De óhatatlan abból adódóan nyilatkozatok vannak nagy nyilvánosság előtt,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 Hát én nem egy lavinát, egy nagyon erős mesterezi megszólalást, ami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 és akkor ez a sajtó útján ment a dolog. Most nyilván ezt minimum ilyen szakértő szinten megkérném, hogy ezt hogy akkor ezt hogyan tudjuk egymáshoz közelíteni. Annyit tudok neked mondani, hogy, az, hogy azzal a menetrenddel, amit az MSP e, e, a nyilvánosság előtt, mint a. Én legem is úgy értem, hogy a saját álláspontjaként nyilvános az azért én, én egyetértek a menetrendet illetően, tehát ennek a folyamatnak a, a legelejére véget kell érnie, és ennek megfelelően valamikor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 Az mszp nem kell megnyilvánulni. Tehát, hogyha főpolgármestéről beszélünk, az mszp van egy. Az MSZP-vel nekem egyetértése van abban, hogy mi az a folyamat, hogy az lenne azért, mert főpolgármestéről itt nincs vita. Elnézést, és egy másik Szabad csak úgy tudják elképzni a szövetségi politikát, ha jövőre az önkormányzati választáson Karácsok Gergely lesz az uglói polgármester jelölt, és ezt a szövetségeség helyi, regionális, országos szinten is támogatja. Mikor kell ezt kimondaniuk? Amennyiben, amennyiben az a helyzet fönt. Hogy ilyen vagy olyan okból ö, nem gondolom azt, hogy van értelme a főprogram esélyerőtségemnek, és szeretném folytatni az újlaj munkámat. Ezt, hogy mondjam, ez egyfajta politikai szándék a részünkről, hogy ezt bizonyos szempontból ennek a önmagában túlmutató jelentőséget a Kettőnek vagyunk, nem egyszerre, arra. tehát nem arról van szó, hogy az előválasztás nem. ideig neked ezt tudnod kell? Hát, Tűnik, ha az előválasztás nem ideig nem tudod. Akkor könnyen lehetséges, hogy az előválasztásban nem tenyelsz, utána pedig megtudod, hogy az MSZP nem téged választ a polgármester jelöltséghez? Um, nyilván ezt a nem szeretném, de, de én nem arra az esetre készülök, hogy nem meg az most nem az a kérdés, választás. hogy te mire készülsz, az a kérdés, hogy az MSZP mire készül. Hát és meg, és meg, ők ezt meg tudják. Én ezt értem, de Szabó szerintem... a valamit mondott. Arra az MSZP jelenleg nem válaszolt. Amit a Mesterházi mondott, de, az egy. A... Igen? mit válaszolt? Igen. semmit. Azt válaszolom, volt egy is, volt egy, az MSZP egykori elnöke elküldött minket a francba, a magas szempontjából jogosan, és ezt a konfliktus most nem élezzük a nyilvánosság előtt, ezért nem válaszolt semmit. Igen. Na, ez egy a helyzet, én most nem szentem ezen nem, nem, nem, nem lapozunk, mert ezt, van. ezt, ezt lehet dagasztani, de az a helyzet, hogy én Jó, élezzük. én azt mondom neked, hogy nem én vagyok a te médiatanácsadód, függetlenül attól, hogy időnként Igen. szoktam tanácsot adni,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 Nekem az az én képem, hogy olyan ember vagyok, aki kilép a komfortzónájából azért, hogy a közös ügyet szolgálja, csak éppen a közös ügy az ö, egyenlőre nem rajzolódott ki ennyi. Tehát ö, lehet, okay. hogy ez egy, nem egy jó re mondat, de rendben. az a helyzet, hogy ez, ezt, ezt érzem. Értem, én egy dologot szeretnék, és akkor most egy nagyon fontos dolgot mondok, talán a legfontosabbat.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 és nem olyan fákat ültetünk, amelyek a városi környezetben általában megszokottak, hanem olyan fákat, amelyek gyorsabban nőnek, és kifejezetten a, a, az a cél, hogy, hogy a kímaváltozásnak a negatív hatásait egy kicsit nompítsák. Most nyilván, amit elkezdtünk, ugye egy civil kezdeményezésre kezdtük el, tehát itt csak a helyet adtuk, itt ilyen gyorsan növő gyümölcsfákat ültettünk, Megjegyzem egy is egy új, szóval számomra egy régi kérdés, hogy a városban fákat ültetünk, miért nem ültetünk gyümölcsfákat, mert azok még virágoznak is, meg termésük van, meg De vannak más olyan területek is, ahol elkijelöltünk ilyeneket, és remélem, hogy tavasztalot nagy, nagyobb léptékben tudunk ültetni. Tehát ez tulajdonképpen olyan, olyan a klima, annyiban különbözik a városi parkoktól, hogy, hogy, hogy ez az elsődleges szempont, amit említettem.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 Megpróbál valamit visszacsempészni abban az egységes szabályozásból, amelyet eléggé aláásod, szerintem egyébként helytelenül ugye az építési engedélyeknek a liberalizálása, hiszen 300 nézetméter alatt gyakorlatilag nem kell engedélyt kérni az építkezésekhez. Viszont valamilyen egységes városképű alszolatnak lennie kell. Erről szólt ez a tájékoztató, ezt a képsőtestület egyébként már, már szerintem is fél évvel ezelőtt elfogadta, csak ugye nagyon nehéz ezt kommunikálni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 nekem is nagyon a szívem van néhány eset, amikor, mivel nincsen jogszabály, amit áll, hogy a tulajdonos lebontsa az épületet, ez nem tudunk ezzel semmilyen semmit kezdeni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Hajrákarász, szia!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 Mindez a fővárosi nagycirkuszban lesz látható. November 19-én hétfőn este az Aquarium Club volt lokájában nagyon messziről jött ember Bakácsal Filipovval, önökkel és velem a belépés díjtalan este fél-nyolc órától mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás az elkövetkezendő percekben Bácskai János lesz a vendégem Ferencváros polgármester és 9 óra környékén elköszönött, akkor már ezt a szöveget nem fogom elmondani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 Ugyan ez. Most csak megnézem a naptáromat, hogy nem mondjak hüvességeket. Ugye a jövő hét, az 19-e. Igen, igen, a következő hét is teljesét. Um, távolítemben döröpont, fialajanos kukacjimil.com.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 És aztán ez folytatódik a további kerületekre is, de most maradjunk itt. A szabályzat ennek támogatja a 9. kelet Ráckeve, Ráckevei-Saroksári-Durától északra lévő területének funkcióváltását, a terület megújulását. Mit jelent ez? Bácskai János fog válaszolni. Itt, ö, számunkra felszársában ez azt jelenti, hogy az olimpiááradása miatt nagy veszeségek, jó része nagy része pótlótik, vagy mégis valósul. Lásd a kemény fel, az Valahova étikai máshova kéne menni, vagy nem tudom, milyen helyzet, mert szakadozik. Hát... Most jó. Mindig mondja azt, hogy hát, igen. De... Én, én most állam jó. De most jó. Között. Most jó. A... Tehát, hogy a Ráczka-Visoroset Zanág, ami sok több kerületet érint, Csepelt, Szemközti oldalon, Ferencvárosta, minden sok oldalon, mert most építünk, És az ottani beruházások, amit az olimpia hozott volna magával, azok javarészt és részt meg fognak valósulni. Nagyjából egészében ez szerintem, aminek mi nagyon örülünk, hiszen a ráckavé soroksári donági nekem személy szerint is, hiszen talán ott esett, tehát ön is a tűzkerességen, ahol eleztünk, re rekreációs, <gül> Igen. Övezetként, Igen. Igen. Igen. rekreációs Igen. övezetként is számottevő de a budapestiek életében, és, és egy valóságosan nagyon szép hely, zárója személyesen, éve ott bírok kajakozni, tehát külön öröm még magam, magamnak és a magánembernek is. Ezek mikor tervek, és mivel kapcsolatosak? Tehát mi minden fog megvalósulni? Hát a 20-30 az egy elég jól belőhető szám, tehát plusz-minusz néhány év a 2030 hoz képest. Ö, ugye ez a Dunameder kotrásától a világbajnoki, világszintű evezős, tehát nem hajakkenu, hanem ez az evezős ö, pálya. A Kemény Ferenc Atlétikai Stadion diák ö,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 Budafokról, aztán Csepel-szigeten áthajtani, a Kisduna fölött átigelni és aztán elvezetni való ezt a forgalmat. Közlekedés vagy sport választhat olyan, mint valami játék? Hát a közlekedés az inkább a wintermant legyen a sport most. Nem a vízjáték. De... <gül> É, jó, <gül> viccel velem. Jó, az azt az az hogy melyik jön. lesz jön, hamarabb? Jön, nem, nem, aztán megkapja a közlekedést, hát 9-e tehát érinti, tehát nem ilyen koncepcionális kérdéseket akarok felvetni. <gül> ja, azt <gül> hittem, hogy most nem, jön, nem, nem, nem, nem, teljesen nem bolondultam meg, az, az majd csak esténe következik be. Um, Kikaptak a haladástól? Vagy kikaptunk, ugye én volt, volnék, tehát akkor így kéne fogalmaznom. Hát hál' Istenek, a Juventus is kapott és pedig is nyílzhetett volna. Hát, hát a foci ettől szép, és ettől izgalmas. Hogy az a Juventus meccsosz fantasztikus volt. Ad, elképesztő. Ez elképesztő volt, és én megmondom őszintén, ha én egy csapat tulajdonos lennék, én azt mondanám <gül> a értünk. Murignyónak, hogy, hogy még egy ilyen, és nincs az, hogy... tehát. Hát ez olyan, mint a Szerjóramhoz. Hát még egy ilyen, hát hány kéne még...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 jó játékot, megfordult már itt egy-két olyan játékos, aki közbefutott bármelyik magyar játékost, mire az észre vette, hogy labdával tette az ellenfél valami ilyesmit, és akkor hát, ha húzza őket, hogy ott kéne maradni egyzés után, ezt az gyakorolni, mint a régi nagyok, mert a Tihitől kezdve most mondhatnám a kocsis iga a kocsis Sándor, hogy világos tenni, mert elég sok kocsis volt, nem azért tudta jó fejelni, mert hosszú, hosszabb volt a mint a többinek, hanem egyzés után ott maradt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 Az, az a szem, hogy edzés után, edzés után ment a konditerembert, hát ez nem magától van hát Mutatja is éve. a hasát a dalnoki akadémián de de a, a dalnoki akadémián ismét a Fradi számára nevelik az utánpótlás kiállítás nyílt dalnoki jelnő olimpiai bajnok labdarúgó hagyatékában a Bodó galériában hol van a Bodó galériá? megfogott jó, nem akkor Ferencvárosban remélem jó, <laughs> Szerintem nem. rendben van mindjárt megnézem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 Régen volt már, amikor lebuktam, hogy nem tudtam, hogy az, az utca Ferencválaszban, de mentségembe szolgáljam, hogy ott nem laknak. A, Jó, hát akkor Jó, a Bárd a Bárd utca, amelyik az egyik vágóhíd melletti kis közszerű utca volt, és fogalmam nem volt, hogy bár utca a Ferencválaszban. Képzelje, valaki beszélni akar önnel. Halljuk. Jó reggelt. Jó reggelt, lehet kérdezni? na no, ne.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 most egy placsz egy ilyen parkolóban. Hát én nem tudom, hogy már most épül -e. ez, hanem megjelent utóki... egy hír a HVG online, -on, tegnap, hogy a szintáltal által tervezett uh, ja, ja, kongresszusi ja, igen, központ igen, helyet ja, épül tudom. majd valami Izv. Tudom, ez egy régi, most már majdnem 3-5 éves, vita, hogy, hogy kongresszusi központ, vagy mi És most számomra is úgy tűnik, hogy megjelent az, ami. Az én fejemben már olyan fél éve benne van, hogy mi a jó, ha már itt tartunk, akkor mindjárt visszatérünk hozzá, de ugye a kedvedért, kedves Tibor, mert ismerem a betelefonálót, rámentem a HVG-re, azért elképesztő, hogy miket írnak emberek. Tehát itt van a HVG, azt ilyen, hogy a HVG úgy tudja, hogy a média nem hosszabbította meg, egyik olyan rádiófrekvencia engedélyét sem, amely a kormányhoz közel álló médiabirodalom konkurenciája. Itt ugye a Music FM-ről és a Schlager FM-ről van szó, de akkor már azt mondom, hogy olvassák a 24 a szalait, mert arról van szó, hogy ugye, mint ez a rádió is, ugye.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 Az a mondat, mely szerint megszűnik a Music FM és a Sláger FM, és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, mert nem akarok iszonyatos farogságot mondani, az a hvg.hu esetében olyan hangulatkeltő, hogy a faladja a másikat. Jó, ezt, ezt nem tudom, hogy most Elnézést, elnézést, csak júzó, miattad... Tudni, hogy mi nem történik. csak miattad rámentem a hvg.hu-ra. Oké, rendben. Saj, mi történik ott, ha erről pár szót mondtál, és ennyi. Ezek szerint akkor a műpa második fele, vagy egy második műpa fogott épülni, nem pedig kongresszusi központ, ami egy jó tíz évvel ezelőtti gondolat volt, hogy egy akkora a kongresszusi épületet építeni, ami a volt Magyarország magyar képesse volt, tehát Pozsony, Bécs, Prága, most nagyvárosokat itt kéne mondani a közelben, tehát mindazoknál nagyobbat, ahol egyszerre legalább hat, de inkább tízezer, Kongresszusi részfevő tud részené a ez stratégiai döntés lett volna, de, de akkor nem ez az. Hát én. Ó, igen, igen, azt mondja. Finta mehet, jön, más egy milliárd forintot fizetett az államos, kidobja a terveket. Ugye erről van szó. Igen. Ez hát reméljük, hogy ez nagyobb mértékben igaz, mint amit a Music effect le. Jó, elnézést, ugye az ember mindennel nincs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 De azt a Finta József, megtervezte, ugye visszatérve ehhez a cikkhez, a MIPA és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot, a szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány Budapest építkezéséről, terveiről a részletes összeállítást olvashat, ez ugye egy ilyen bevezető. És ha már egyébként ez volt, akkor másodperc türelmét kérem.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 Így tényleg tényleg tényleg tényleg Orbán ehelyett több napos hallgatás után a Milánói Skálából kurtagy, hogy operájának bemutatójáról üzent Facebook oldalán a Szemle bekeddaravi alapján készült műről itt írtunk bővebben. Először tartja a magyar operá bemutatóját a Skálában, nekünk itt a helyünk, ma itt történik a legfontosabb dolog a magyarok számára. Írta a magyaroknak a miniszterelnök mellékelt képen pedig feleségével Líva Janikóval a Milanói operaház kirai pályájában, hogy adott esetben a népsovárt mi akadályozta meg abban, hogy ezt az utolsó részt írja, és miközben a nemzetközi forduljon a jogászokhoz rész kihagyta volna, ahhoz majd egy olyan lett kell, amely tíz emberből kilencben nincs meg. Kétségbe egy hát majd, ha a Kurták darabot a BNC-ben, vagy a közelben felépülő modern opera házában fognak újra játszani, vagy először Magyarországon, akkor a népszava oda is eljön, és akkor koma nem kell agról ezt érni, mert a koma másod. Jó, csak kell válaszolnom valakinek egy SMS-t, aki uh -huh. ezzel kapcsolatban én azt írom, hogy ha a kettőnek van meccéspontja, Az mindannyiunk tragédiája, szegény kurteg. Szegény kurteg lehet fogalma nincs, hogy ki ez a gruelszki. Lehet igen. A kérdés pedig az, új troliárat indul új város és a Fővám között. A fővámtér az Momentán még 9 kelet, ugye? Még épp. Hát egyik a... fele. Ugye, a... ugye a... ezt is már megszólta a sajtó, még el se kezdődött, de azt mondták, hogy ez totális farokság, mert sem értelme. Ugye úgy szól a mondat, Hétvégente új trollijárat közlekedik a Belvárosban, amelynek egyik végállomása a Lehel téren, a másik a Fővám téren lesz. Szombatól hétvégenként City Trolli nevű trollibusz jár a Fővám tér és a Lehel tér között. A trollibuszok 4 négy kilométert felsővezeték nélkül is meg tudnak tenni, így a gyárművet forgalmi okok sem akadályozzák annyira a haladásban a trollibuszot, területen lévő piacokat is érinti. A City Trolli szombatillamos miközben ez nem hát gondolom, hogy piacjárat. Én se hallottam sokkal közelevit. Egyszer régen itt a halvány emlékek közül dereng, hogy majd a 5-ös buszt, aminek a menetideje mondjuk olyan 39 és most másfél órá nagyobb időt kéne mondani, 100 hány perc között van már, mint hogy végállomást végállomesség, tehát tulajdonképpen el lehetetlenül az ötös busz. Annak a kiváltása, főleg a hétvégi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 Visszatérve egy pillanatra a névszavára, mert itt nem a névszaváról van szó. Itt van nálam az Origo, a 444.hu, az Index, tehát igazságtalan lennék, ha kiragadnám a népszavát, és ugye nekem ez ezügyben további óvatosságot kell mutatnom, mert az, hogy nekünk van egy magánéleti kapcsolatunk, és közben Honpala Krisztina lett a névszava kulturális rovatvezetője, nekem erre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 hogy mikor kikerestem? 48-kor, Akkor véletlenül félre ez egy ilyen 0639412-re emlékeztető van. szám, jó? Oké, okay, rendben van, a Filipov Gábor helyett véletlenül önt hívtam. Semmi gond, akkor nem probléma. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásnál. Kérem, viszont hallás. Dörö.fi Alajjanos te jössz? Oh, oh. Hallgasd, alkost, támogast. Legyél időgazda, légy a Civilrádió közösségi részvényese. Támogast a neked fontos témákat. 1000 forintos részvényeddel már évi 10 percet támogatsz. Bővebb információ a cvradio.com. Olga, este, Olga,